Стара діва зміряла мене гідливим поглядом і невдоволено зітхнула. Я не став зважати на неї, не квапом до кафе. Ось і Георг підійшов до квадрата. Молоденька буфетниця виставляла на полиці пляшки з горілкою. Коли вона намагалася дотягнутися до горішніх полиць, сині... Куценький халатик підсмикувався так, що було видно білосніжні трусики. «Ти б береш?» – почув позад себе старечий голос. Я озирнувся. Дідусь низенький, мершавий, схожий на ліліпута, ледве стояв на ногах. «Беріть», – сказав я. «Мені не горить». Сто! Випалив дідусі, «Бистро, бо так пече!» А я тут причому гримнула буфетниця? Вона симпатична. Личко кругленьке, повненьке, соколиті, трішки наче вивернуті малинові вуста. Глянеш на них і цілуватися хочеться. Тільки очі зелені, з жовтими цятками, недобрі. А може сердиті? Ну, звичайно ж, сердиті, якими тут ще бути. Вам? Це вона мені? Цікаво, це та сама буфетниця, якій я подарував книжку чи її напарниця? Та, зрештою, яка різниця? Сто. Ні, 150. Чого? Конь якої Петрі? Очі в буфетниці округлилися і стали схожими на совині вирла. А це замаскувався. «Ай, Петрі, відпускаємо тільки в пляшках», – говталась нарешті буфетниця. «Може запропонувати десну. Скільки?» «Сто. Я І цукерку. Помадку. Твердих не люблю». Вона взяла надщерблену мензурку, бокасту темну пляшку і почала наливати напій богів. Аж разом пирхнули і тихенько засміялась. Ви неписьменник. не письменник? У мене і ноги потерпли. Що ви взяли? Та заходив тут один. Ох, і вишивав. Спершу, десь сни нарізався, а потім цілу пляшку і Петрі купив. Моя напарниця розказувала. Вона якраз на зміні була. Ну, скажете таке письменник. Та я цих писак у гробу бачив. Мору женуть, а ти, значить, грошей плати. Нема дурних, поженилися. І я вибрав крайній від виходу стіл, звідси було видно весь майданчик з кожною хвилиною ставало все гамірніше. Клієнти підвалювали один за одним, пом'яті, потерті, заяложені, одутлі, сині, фіолетові, жовті, бурякові, бліді як мерці. Найогидніші з поміжних танкісти, це ті, що ночують у каналізаційних люках, та геологи. Вони цілими днями корпуються в контейнерах та урнах для сміття. Бруднющі, смердючі самі з такими ж сумками, торбами, поліетиленовими пакетами, вони беруть випити і деякий час сидять мовчки, відмакувато і липуючи з-під насуплених брів. Я одразу помітив, що в кафе панує своє чітко визначене підпорядкування. Танкісти, геологи, спотворені хворобами та жахливими каліцтвами жабраки, зовсім пропащі п'яниці, бомжі, занехаєні до найогиднішого стану повії, взагалі істоти, які вже й виглядом своїм не схожі на людей, збираються під правим куполом. Під лівим більш пристойна публіка – Георгіївський Бомонт. Здогадатися, хто є, хто, новачку, не під силу. Ясно, що це брати і сестри «Зеленого змія».